که من اول کې راځم چې یو څه یې پریشار کړم چې په تر کې ورته قرآن څنګه دا دغه څه په پار کې ورته راځي دا څه کوي زه هم په دې کې او څه درمو درمو درمو او دغه تابع خاص ali tasbil ba da sami muliki yamayum sa baris tarjalwat ta ta pagis ki salte awedir to chee de chalis ma sanata de wo ayatami ki talhisi karto ma filmentala ta pa ka aldri to de yudi ki salte ta ra ko ma pabik de adra دی ګټول او مرس دا تاسو مورالیزې کیږي دی ګټول او مرس دا هغه اساس دی چې دربطه او دې پالیسي کتنا نه دی ګټول او مرس دنیا کوم خاني مصالحې تاریخ او فائد نمبر ريالیس کې موږ کومه سګارټ کارت نمبر شوالي چې په عمر ته مثلا یو څه په هغه نمبر 45 د یو د یو د خپل ته مینال د کارکای چې نه کېدای شي چې تاسو سره ولاړې ته د دې موټر کې درته نمبر 23 ته مینال د چې یو په هر ځان یې دی او دا کله نه کوم چې دا په وروسته په هغه چې دا تقریبا یو تنظیم speciale col historjeta da kites ne dikate wal ka dab da nam bayad ni israel na da sa folia poiki and da ta ta sili mateli dikate wal israel ba ni da kabu ni dikate awal us na paria stadi ni rom petabi اور نیمه طبی کلینیک دغه دلاله الله وین چې روانيان د کو د نیمه طبی که پښیمبر پښه هم چا چې نیمه د غرض الله وین روانيان د غرض وساف له مجازر کتاب کتاب څنګه له کتاب د کومه پښیمبر بیا هم سره نیمه ذکرته کتاب تاسو چیرته وو فلا یو تاسو په کتل بیا ولا د نمبر 25 په زموږ له لوري کې کار کوي حیات برانامه چې الله ورساس موږ له ماځي راځي چې د رات نمبر متساوي په 1000 او موږ دې کارته المني او طلعه دله کټا څومره د اسمان دینونه سره زمينه برګنه او الفجار الیون من الحدث الا یقع من الدولتینې چې هغه نزول العذاب بيشدو بسورة دفوزيه يعني هم لأسوالي طرفه عذاب رعنه افتراض دي ذهي فاعدنا ملكافر كبير العذاب بيشدو بسورة دفوزيه منزولهم على جلده الهوال بيشدو بسورة دفوزيه ويزنينه سورة دفوزيه لعسطراضه ويزنينه افتراضي ابيضاات لمبر بكرت لدي خساب ستن مكر بشغيبه قليلا عن اغامل خسابها بسم الله الرحمن الرحيم دغه ټکو کارونه د دې شنوستي ځینې ستا سید پر پروسه ته او په ترتیب ته کېږي د پروسه ته فاتلینه مکسټه ژوند ته وکړي بیان د سلوورو مزامینو اسوال ته توحید اسوال پر رسالت jihad فېسبیل نه ای تعالی انفاک فېسبیل نه ای تعالی پدې باندې تقسیم دی اولی 96 پورې دی دې شکایت توહી 3 مئی 79 وینه ائټکس 77 تر مورې ته بیان دي د شکایت ریکاحلته او پرېښلل چې ګمناه اعتراض شوی دی د هغه جوابونه کې در مئی 76 نه ته 53 پورې د بیان دي د جهات سبیل الله تعالی او د دېحات د ځای منځل کې د خبرو ذکر کای څلور مئی 7 توڅه وګڼه ترخه پورې کې بیان کړي د انصاف فی سبیل الله تعالی اول یې صورت شروع د درې بابونو باندې مشتمله وه اول باب 21 پورې دې کې د دریو فیرکو تفصیلي بیان شو کوم چې سوره فاتحه کې اجمالاً بیان شوې منو من الله مغزو بن علی وزالین دغه حکومت د دنیا او د آخرت او وبیاپ آیت 17 18 19 کې دوه مثالونه زر نه دغه وزهت کول د مکه مشرکانو وزهت حکومت مثال ورکونه اور سره او د مناسبانو مثال ذکر کو د ګور سره واخیر کې بیا تفصیل مشرکانو ته او تسلی حق پرست ته بیا د اېټیکس کې څه زم زماب شروع شو په دې کې پاول د توحید او پای باندې پندز لایلی افلیه سماره ته لایلو اېټیکس کې خبرې ذکر کولې اېټا 24 کې تخویص او اېټ 25 کې کامل بشارت اېټ 26 کې دغه اعتراض اېټ 27 کې خو مې د نړۍ ویدافه څه ذکر کول او اېټ دایس نواد به انعامې اربا ذکر کول سرور نعمت نه و د هیڅ تمشتګ نو که څه تکورونه د دنیا نه ودوله مثال زو فائدې لپاره پیدا نو که څه تکورونه دریم نه ماته سټګوي موزسکو په فارښتوباني اېتیس کې لنکټه تورونه ویلا او زلونورم نه مات اېتیس کې چې تاسو نکړنی یو له شي شو هغه معلومات کوو کېټه تورونه ویلا دریمب ختم شو د اېت 39 ن بیا باب شروع شو او کدي کې پاول کې وایي چې نو بڅوره تمیز کولو په تمهیت کې پاول کې اخره خاصو حل وو تا اسرائیل ته ستوری ته زینابات در히بی ولکول قران کریم تا وغرو کوټی ذکر کول چې په حق بیا کی کوم راوټ جوړی کی نو غپ دین منیجر اقوسطوندی تدا سو پټی نظرات ماخلی چې تاسو دغه بیاننا پاتې کیږئ بیا ته آیت 41 کې دا يهو تو تو په دې ته ذکر کولی هغه په صفاته یو ترتی حق بالبطل او دین کې منیجر ایت بیا موریموس له دې کڑکولو بیا درې صفات لري کڑکول درکول ملتي يهود تقبل باندې د نیکي کار نه کوي بل د کوي بیا په ایت 44 کې او ایت کې د مومنانو صفات پرکولې او صلوات او ایت 3 کی درې صفات مومنانو د کڑکول او هر څ باندې کول کول چې د نیکي کوم قانونه د وټون د الله لپاره کوي کوي بیا په ایت نمبر سنتالیس ارتالیس نا سنتالیس نا شپک خطابات شروع شویو پا بنی اسرائیلو بان دی پا دی اول خطاب که شپک اتنیمتو نا پا بنی اسرائیلو بان خصوصی او دو اصابو بید نا بیداغی دا ناشوکوی پا نتیجا که اول که خطاب خاصی کرکولو بنی اسرائیلو تا دا پاردتا کی دا پا آیت نمبر ارتالیس که به 45 کی به 48 کی تخویص غروی ورکول او غلور لارې کی ته چوي وللاوي اخرت کی دا غلور لارې ضمانت سفارش سرشوت او احتجاج دابوبیا بندي مشرک په بیا په دې غلور لاروباني بل کې دي نشي 95 کی اول نه مرګ ورکول نجات د فرعون, فرعون, دا فرعون دا کی وللاوي د فرعون نه انو د فرعون د زولو نه بچ کونکي بچی به د تعالیول بغیر به د کول کی کس څه تکلیفونه به نه درکو بیا پای پهان کې دو م کر کولو د زیات من غرق چلله فیرونیر مفر کو او تاسو می ب کو تاسو ته کتل چې دشمن مډوف شو بیا په اقااون کې د مثال آغا هغه کواتوب ته تګه او د به اسرائیل بیا په شیران یه کتل ایقااون باون کې د غ نی کولو رین کې بیا ترم م کرکول ایتاول کتاب چلله فا م می ته نظر کوو ایتاول کتاب چې کرکول پن چغون کې او اې څومن کې بیا سلورم نعمت یې کول افان قتل چې تاسو شیر کوو نو ما معاف کئ او بیا د دې کویتو د تلل او ولته یې غنځېبه کول په دې باندې مرګ راتله له دا هی بیان وکړو بیا په اې څلور کې پیزم نعمت یې کول حیات پاتل ومات چې تاسو نو دېبه سوالو نه کو او تاسو مړ شوی په هرن الله وې بیا میچوندی کینې یو نه چې تاسو لپاره دې دوباره څنګه بیا یو ته به موقع مله شو تاسوته د مید ته نیک حسلولو یو موکم میلا شو حيات بهلمات مطلب دا دی تاسو مشر خو په خپان کېلاړي که نه الله دا د خفهه تاسو الله نه خپه د بغمر نه خفهه نو چې واپس اپسژوندي شوي دی یو هم توګ ته نو تاسو د دوون میلاو شو او خلک شو وای جوون خل دی مرک خ که نه چې د انسان ژون وي نو نیک به په کو کې نو چېژون ختم شرو کې په کسه خو لاړه ختم م او د دو سرون نه شپم م چې کر کوي ت غم کله چې دا د مثال سلام سره می داې تیسته راغلی نو هلته کې کورونهخوادا نه پهمي سرکې پاتې شو او د مثال سلام ته یوسا چرتهې را و دا کوره دا ګرمې او دا نور او دا لک او تن دا دامون کوم زیله را نو کوره سرونه موریت شو د نورمه دا که نه نور دوه ګرم دی چې به دنونه شو هلته د به اسرائیل او خبرې همډېره وي اگرله خپل ته نهکه ته په مثال سلام باې هغه نازونه او دغه کولو نو ته ی په می سرکې د می سرهه یخ واغانې دی ته یادېږي یا د چې می سر کې ډې یخ واگانې وي او می سرګرې یخی بهوي او دا اوس چې دی ته کم معذادي میلاو شو نهدي په خوشحاله دی نه پوه دنا شکره بنده کاري چې هغه د ج حالت او وغه د زیلت ته غ وخته یو خ کوېې مګ مګوټې به یاد په پیا چېغ جاي میلا شي که نه د هغې باندې نه پوې نو اوولل نه الله وي سور وکوو مونګه علییک مل غ ما ما په تاسو باندې د ور ورې مبانې را وې سوورې شو او چې سوورې را شي د بندده پاارم شي فیت میلا اوور خو راغو وي مسااد وې دی مړکو پهې سرې خو د دنیا فکوو سبانې سو د تل ته خوون د لکم به شو داس شو اوس دا دوه نهپې چېره خپل ځان ل یا سبر و یا د تلا شوي ولې تاته خودا ېخي ت نور راي څ به پ کووونې خو بهوي سرړه لکو کور پیدا کې د داسې او خیار بندندهې ملګري خلک <الخلق> یایي کم مکل به دوست خ دییونه دشمن خ کمل بهدي په دوست کې مره را واچ نو به د له وچ او کمغل بهدل به دش کېبچ او خار دوست هم خ او دشمنې خو د خدای چا نه پېخکو که پېرېږي نو او خیار دشمنه بیاخې موکې ته به غګوري خبري ته به ګوري دزار به یو کم مکل په چار ته را پرخوا نو ووانجلل نه علیکم ململ له وای رو ملیل په تاه باندې تورننجابین وسلوا او مړهزاران او دا اوبو بهیان بیا پای نهمررس کې را ځي وایي دس کامو ساللو کوې سره چې وي مسا د تنې دسطې کوو او اونیشته بیا وای زورسچې جاري کوې اوس دامن او سلوا دی باره کې به تو چې هاات دی بعضې مفسیین وایي چې دا به داسمن نه طار راتللو او بعضې مفسیین وي چې نه دامن او سلوا دا بندېز په وونو یو نو چې دایې بازار پاتې ده نو دی ونو پورې وا دمن لګې دمن داسې خوښ چې شانتو او سلوایو نو دا لري مرز نه لکه چې کټي مرګای ویل کې چې چورې نه ناسي وړي وړي مرګای وو ټیری په اسکول کې وړي مرزې دارل که دمرز څنګه تر اسکول مو نو دا شانتو نو امام بوخاری کتاب تصویر کې پتیجه باندې مجاهد تابع کون ذکر کوي چې منته یو کوف چر او فره وي چې مفسیین وای چې من ته تورننجبي نه ویللی شي امنیپاس نه لا وایي چې من به د شپې په وونه کې پیدا کېدو دسه هر چې و خله راپاسې د سونه به چې ضرورو نوغمره چ شکر او بیا بیا و خوړو یعنی چې بیا و خوړه وه وکرت کوونه وه ګرمم به نو بیا به پسې تورننجبیوخورړو دا دی لپاره چې بنده قووه و کوي روټ یکري ب ترسکوون شي زوکرې نوتی پسې چې لږ شان خوک شي زوکري ساف سرهې با و چې داسې د یو تاسی پهقدر بنده کوړه نو تی سره خو یو حزمه راځې بل لاې دی چې شکرني که نه مرض چې چاتهنی نو خواګخي چې بنده خورې یو چا د مټبله کېدلی دا یا چا باندې چربیتیته شوي کول سټول زیات شوي شګر دی او ناپر د باند کې نو بیا خو پریز دکه او سپری نهې ته خرابېږي او که تا ته یو مرض نهشته د بدن تا بدنته ې زو ضرورت دی د پال کېخوره خو د بعضې بندنده د خواګو غان دازهړېره مخکې لاړه شي دا طافانې دي او دا چ کلتونونه دي او دا او دا س او سدي نګورې دا کورفې د نشرل خواده چا ته نقصان نه ورکئ د تی بدن ته ضرورت وي ځکه ته د خواګو سره مضغوطېږي دو سره حافظخ کول کېږي بند بیا خپې کو چېتهوې زهخ خووي نو هغه ځاني سم کوم شي او ته انسان ته مرغ لګیدلې نو بس پیاو ته په دې ترسه ته به وسبر کړی څه وکړ نو په هغه پسې په هغه د خورل د یا تر څون چې باندې روته پوری نو دې په چې باندې په هغه پوری دې سره حسن حدیث کې مناجي د بوخاري حدیث ته نبی علی سلام مبارک راجي چې کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوه والعسل او نه بیا اسلام چې دغهخواښو الحوا فروټ خواغې خواغې م وويول حاصل او خصوص شاته بعضې خلک کو وایي ح کې غلی چې د میانو حالا ډېره خوښيې ش نه چې د چې د مولیانو حالما خو خی او د دی نوور رو خلکو خو خوښي په مړو کې د ییلوا پهښي په تختهواې د یلوا پهښي داې دا د تختی الوا سر پخه شي نو داته چې ملاو خورې تا خصو ساې سر د رنګ منګړې نست دد د انوراميان چې رازلی او څو په دیګونو باندې حلوا پخېږي بده ته او وا ده کې حلوا پخېږي پاکې کا کې حلوا پخېږي دی نا او چې بار انوري کې چې زرزر سره ولړی دکنا شست سره ولړی او څوک سوجیر ولړی او کوم سمیدا ور ولړی او ستې پخې او په پیاله یو ګوت کې نو دا هڅ مطلب تا دی چې د نبی علی السلام کو خوګه خو خو کو لندش رسټه خوګو تا لکه دا داام خوبپې دارنې که جوره خواګ ده دارنې نور چې کوې خواګميوي دي مړېخوا غدي بیا سلام به دا کوترې خواګه خو اوس ی د چیني ده که نه دچ ک چې کوم خواګاله دی پرې چې میلاورټ تېر سیات دی هو من با و چې داسته فکاره چې تااسې ګورړه استعمال لکه دا ګړي دا میلاورټ بیاره دی چې ل کمې او چ کې خو چې کوم ې زونه پخېږي نوغ بیا انسان د پاهسم زیرهخواې شي ده بندنده کوړه استعمالله یناکوې سیونه خوا چې کمدي نو ته سره بدن ته ت خوی میلاویي چې یار میلاویږي نو د ن ل اسلام خو خوااک خو خو خو یو هیبلحلوا خوااک خو خو خو خو ولاصل شې را ډر خو که شاتمقدرې خواګري او تا میوي چې دي داقدرې خو غال دی او د نوبیله اسلام متراونو خوښ ولې دکه چې دا تر چېدي که د نشي سر شرابه کې د نشي سرویکره د نبي, دا دا نبي علي سلام شراب په خود بدیشو چې دا شرابو هغه خون او تریوالې چې کوم هغه بدیشو لکه شراب د انګور نه جوړیږي نو انګور چې تراوشي نو شراب تجوب شي کنه یوه تا فشار ته د نبي علي سلام مطرحونو په ځګه چې دغه په مزغو باندې خوشکره شي با پاز د خلک شپوره سره تراوته نه ختی دغه په مزغو یې دا خوشکره شي چې به پکې تکې ملک خواګه سره فرا لې پای ورستل چې په مذهب د خوشکل نو راځي نو د دیب ان اسرایل یو فرمایشونو یو فرمایش په principle په principle په principle او موسی عليه السلام په چېټولوجی الله یالا خيره سابند ګاندی یالا خیر نو موسی عليه السلام ول ټول فرمایشونه پورک ال څه چې سونه ذلیل سونه رسوا وبو مشرکي زه روان نه خلاندې تابیدل روانه ته پران یو څونه سپکول د ظلم بلاندی دیته مداړه روانو او چې کله سورې دوکره فراخي راځي پس ته خپل قومه فاصره فرعون خپل د قوم خلک به اسرائیلو کړی و ځل لکړی ورو ټولي تا او چې موسی سلام السلام ول هغه ورکو ازادی ورکا نو تم راخپتو چې موسی عليه السلام کوی تور زلاړو دوی پر شپه څان يختش دبل څه ته دي چې چې موسی عليه اول الرماية كل يوم من مهر راما كل يوم منفل شت ساعடு هو راي ورو انه په كثيراج کولا او بند سر شو دوولما سடு هو نوته مت مضبت شو په تو ما بندې وکو دا لومبه گزار خپل <سؤال> محسن باندې کوي لومبه گزار خپل استاد باندې کوي تواله قران او حديث او خایا او خایا په استدلاله تواله <سؤال> د شرف مزمت او خایا او خایا کوم چې دنیا سره ډیر شي کوم چې د دنیا وفادار شي هغه توریس په تاسو باندې پرېښودلسته تا به ته ټول مرد د دنیا ورځنی بس وی داول د معلوماتي بس پیاو کړی په کورونو سره سره راوونکی چې بیا چې تاسو دا لیدل وې دا هغه څه اټکل د دې په وېدنه چې مې هغه د هغې په اړه په ویټریډي او په تا مې اشاره کید په پرويته راځو بل د سپورته مې دا زموږ دا دا راتل خو ما ولې نه لیدل دا هم نه لایکی مولانه یې ذکرول دا هم د دې مې مولانه تا په کلیک یې دا چې یو مور نوایي دا سي علي مरावरې چې تاسو لای شي تاسو لایي یو مور نوایي دا سي علي مरावरې چې تاسو له څما شي تاسو په کلیک دا نو دا موليان زمخ کې نو تاسو ته یوهولي بس تو هیټ کن تاسو له به یوهولي وکړه تاسو په کلیک چرته یو مولا د وړي ځانه ته نورات کړو یو مولا تمړي کور دی په دې خراسمه ده ده پرستو لماوگارو ده چانه مسئله ایست ده کی او ده چانه ده بیان چلیست ده کی ده پا غی ما نبی اول رد شورو کی ده پچ بریان دی ده ده غلط یکی دی دی ده ده غلط مسئلی دی ده ده ده چه سر غمخازی نپالیو ده چه سر رشته ده نپالیو ده ده که ده کمی ده ده که ده کمی ده و شکر الحمدلله مقاردر دزو او پل شاگردانم ده چانه نمانی ک چې کمم زیاتې نهو سر چا ته او سره ده مونږ د خ د غو سر ک دو مونږ په یو تنظیم کې و موسې بې تنظیم به بیامهارلي چه د خپل سر یو به ګرس نو دا د نهله بنده کاري چې کم بنده ولااخده وښ کم بندهوه سره سانو کی نو پهومخ کو بنده باې بیا اول اعترا کوي اول پ تومت لکه یال پې ب نامه لکه وپوره ان سرته یو خیران چې ساب قوم کې ساب په خپلوانو کې ساب په کلی یو نو انسان پیدا شي یو বাহাদুর انسان پیدا شي یو عالم پیدا شي یو پیغمبر پیدا شي اوس خو پیغمبر نشته خو ساب په کلی قوم کې ساب په کور کې پیغمبر عالم پیدا شو عالم پیدا شو یو বাহাদুর کس پیدا شو چې داغه په ذهن کې داغه په ذړه کې د حوريت جذبوي د ازادي جذبوي هغه تكون غواړي نو فزې د دې چې ته هغه سره ملګریاو کې نو ته دا په خلاف ودرې کی او بیا ته دا په خلاف کې هغه چې سره ودرې کی چې هغه ساده د خپل دشمن دی د د مشر دشمن نو کوریا ساده ساده کلی کار چې دا کوم مشر دی کومالین دی نو دې بیا سره ورغره یا نه هو ته د خلکو د نظر نه خاله خاره ورسی خلک وایي دا هغه غدار ته خپل روخ په خراب کې ولاړ دا غدار دی څی ته خپل پیار په خلاف کې ولاړو دا غوډاره ده چې ته خپل خور په خلاف کې د دشمنانو سره ولاړو دا بددار ده چې ته مور په خلاف د دشمنانو په ډله کې ولاړو دشمن خودشمن دي تر اوسه خبرده خيران وي دشمن چې تکي کومه کارا ورو غوکه خونه کم خلص چې به ستاسو دشمن سره پټیټ کې ولاړو ځای سره چرې روان دي چې دشمن یا پلمسا یا پس سازش باندې تا تو درې خدا چکم دا باجه شامل دی کنه دی خوطا لده دشمن را و چطولو او تالی لمسولو او دی خوطا دا ختمولو مکمل کوشش کړي یو دشمن یا یو دا باجه شاملی د دا دشمن نزیاد نکسانی چی بیا دا باجه شامل نکه دا مخبیری او دا شیطانی او دا جاسوسی بیا دا باجه شامل کنه نحق نو پرست نورا و نخورفه آغالا چه اللا که ما درجه و مکام برکنه خوبه خو ته به د خلکو ته نظر کوررسې کي ته به ده الله د نظر نو کورې کي په تا په چې پرلمین ته بغس ایاند کې د بیا به زنان سنګه پاکې نو انزل او را ورول مونغالی کو من نه په تاسو انزل نا را لیگل مونږه انزال په مننظر را لیکلو او را للیگل مونغالی کو ملمن نه په تاسو باې تورنجین قلو مين قیمات قلو دت کې قلنا فعل محذوف دی مونږ باندې بحث وکړ چې درس کوي او تاسو په قران کې دا وینئ چې کوم لرو به شي دا څنګه وای کړه دا محذوف په قران کې دا تاسو ولرو به شي ته خو مونږ نه لرو به دا وای کړه تاسو تفسيرونه منی دا په مونږ کې د کوم الزام نه ګوله چې ته تفسيرونه نه منی کته تفسير معنی نو تفسير جامع البيان جلد دو صفه 101 دا محذوف ذکر کوي ورسات ملبیان والان تپوسوکه چې دا د مضو ف را موف خو یو ځای ک مضو را وباسيغ هم سره پدللی و هغه سره پېدلیل وي د پرانهدي شو هغه خوډ هم کړ یاغ ډره جوکي وي نو یاره تاسو دا مضو فلی روګې دا د جاې بندنده کاري اوې بندې یوځ کې نه پوهږي د دغه د سجاو دپاره دغه د په یولو دپه بیا مضوف نه رو باې د فرانو نقول قرئ من طيباتي پاکیزه مها ورزک ناکم جرح درګړې ممتازم خريم خريم او شي کومه بار وا ما ظلمونا ودي جاتي او نقرقوم باندي وا ما ظلمونا په غریب القران کې په کتبه رحمت الله عليه مانا گئی جو وا ما ظلمونا ايوا ما نقصونا زمو نقصانونو کو ولهین کانول کې نو فسم په خپل ځان لبان زلیمون زیاتې کوون کې خپل ځان لکهې کوون کې خپل ځان ل نقصانو کو زمې وکو وایي سپول نپلو ها د هلکرم اوس دد هغه اول نکومت چېکرتهوي نوور قاف دو نقطتوله قاف مییمتي نقمت نزول لذاابې می نهسمما بسبب بس ل نزول د ذااب د عسمان نه دا بیا دبي وکه د الله <سؤال> د وکم الله د به تل مقدسته چې نهوزای په ینیو کل دی داې تل مقدس چې پهې دی ويدي کلي ته الله وای او ور نهوزای دد سکل دا و د حيتون د بخې په باې بخانه نام غلم وړو دانګه حب طرف شهيرتين پدانو اوږي پدانو کې غوړین مطلب دا شي اوږي چپې کذاني وي میچېبي ادبي شروع کذلاده حکم نو پدایوانی دبرنا صاحب راغو او ټول پتاون مرسکي کې گرفتار شو یا چاته دې ادبی کلوي جرم دې دالوي ګنا دي دې ادبی ته الله سره وکا دې ادبی کدي پیغامبر سره وکا دې ادبی کدي پرست عالم سره یا دبي کې د امور کلاوګه په هر مور کې چې دیو کا قدمه شر دیو کا نامیر دیو کا څنګه راته وتا له رويته به وتا له نقصان کېږي ځکه بیا به انسان هغه نن دینېس له کوم شي او نن خورول شي وازيادت کای غوا خپل نشي ویلم گا او ټولو د خپل شهه دې قريه دیکليتم هذه القريه دیکليتم د فکولو خور من هادي کلي نه هتهشیتون چرته ده چې ستاسو غه شي خوراب کوي ک پهکې را غدن پرمانه پرمانه مطلب په مړهخیټه چېڅونه در ک صحیږخوروري او خولوبابا او داخل ش په درواده دي جممات سوزن باجه سره سجدن دو ته کې لوغوي مانا ده تادارري اوس پهجممات ته بنده په سجده کې نه نو نګه بي داې کې شي ی بندده په سجده پرو او پهلوله مهې پړې واچ وررکي بداشه کومو مراد کړل د <سؤال> تاکید د سجده د سجدي لغوي معنا مراد ده نو وداخلول په باب اخر شي په دروازه ده د جمعت سجده پتا دین سرام ابن عباس له نو معنا کوي په تفسير تهليچرير جريف… تبريكي چې اتخلو اهد باب بيت المقدس داخل شي یو د دروازه ده بيت المقدس دي ته بيت المقدس او مي بيت المقدس هم وتوي مختلف دغه دی پاتې ځکه چې د بیت المقدس ډېره دروازې پورا علاقه ولته او سې څنګه له حرم له علاقه ده نو مخې ته حرم نه دی د دې کې د جمعت خو په یو له علاقه کې دی نه تشويذ لري خو دا حرم چې دا په لوی رقبتي دی, دی دوی چې تاسو د بیت المقدس دا مطلب د جما حرم رقبت دي تر نه وځي نو پر تابیداری سره پتا دین سره نو دایسه کول نو پدېځه باندې علما د مسجد آداب ذکر کئ چې جماعت داخلي دي په اوځکی اول بخیخ بدن نکي او بیا بخیخ خبدن نکي جماعت کی چون به کتن کید کنه او نبی علی سلام د دوغانې منقول دي او تاسو بده دوا وایي چې الله مو سپهلی ابا په رحمتک الله کولو کې ماتا دروازه د رحمت است جمعہ کہ خدا اللہ رحمتونه راوری کنه د واغانی پکې قبلي کې مت پکې منځ کې ته لا وته کې ذکر وکړو کې نو انسان د رحمت مستحق شه نو جمعه څنګه نه اوسې د راتووه ایا او دا په دوت په رامینځ کې راځي جمعه څنګه نه نو بسم الله والصلاۃ والسلام علی رسول الله الله مفتح لی باب رحمتک ودا او ضوی مطلب چلنا نووسم ما له د خپل رحمت سررم کولاوکه ینید ک چ کمم او خاص دی کم میلا دی الله لهه راه دکه جممات ک خو د الله کتاب بیانېږي که نه د چې بنده د الله کتابته کې رحمت په پراورږي د چې په مات کې د کتاب نه نو هلته به سر رحمتورږي هلته چې د سیاست خبر وي په جممات کې چې د روغوي د دروغ, دروغ, دروغ کسی وي شقیاتتی پکېلو په داسې جممات کې وسط الله رحمت را ووري بیا حدیث کې راځي وکړو چې تاسو جمعه ته به هر ورځې نووال بچ خبروږه وسې او بیا بدوو کې چې اللهم اين يساله كم الفضلك الله اللهم ايلا يا فينان زو ور مستانه من فضلك دا فضل يني رزق حلال الله عبادت مې وکړو ته نې راځي الله ته ما خپل نه راځي کو ستا راځي ملاسته وکم مې ومنلو الله ته شبو من زمان کارن کې په درر سو د درې باې جوون نه تېږي الله دغ خو م می دجنون مورغه وککوو تغ خو بررانه په کو کې تپوس کېږي خود پ دغ سوکواي داسې د که نه نو الله زه کاروبار کوم زه اوس د چارت کوم والله ماله حلال حالال را اللله له به ک پر کت واچ صحیح خاريیس نمبرهین هزار چهار ت باندې د ابو حدیرا دغه په روایت کې راځي چې بنی اسرائیل دل نه وی موسی علی سلام د وی چې تاسو د دې بیت المقدس په دروازه نه نو شئ د پتابي لارې سره نه نو شئ او حتته ته نوئ نو ایدې د حتته ته په یباني حنته نوئ چې حنته تلوي او جها په تن فشار دینوي دانی به وګي أو, ن دا دا دا لو. او دا پهتابدارې سره په تاظیم سره دن نه نه شو بلکې دا په کونااتو باې خو تلل په ماشووم سینګه نه خواږي دا په کوناتوانې ک خې ته قېد خویدلو او دا نخرې مخر شو وکړلی د چې دا چلی شو کو نو په دایوانې بیا تل لاذااب را نو وا زیات کو ی غ و قلنا چې ویلمونګ وت خوو داخل ها دیخرري تادي کلي دا فاکولو نقای من ها دی کلینا هایت شه تمچرتانا چه خوکشی ساس و رغدا پر ایمانا وادخولو البابو داخل چه پدروازد دی چو ماتسوش جزن پانجزای سرام وقولو اوه حدوتن اغا کلمات چه اغا دبخنی دی گناهون بماسکی کی لگا ابن عباس رسولانو مانا قیسی لا اله الا اللہ وی یا دارد یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص دادوا وی یا نورې چې کوم د مخرت تو ګيدي غ وایي د نله کوم الله ووي په خبه و کوممونږ تاستا خوایه کوم د بونهو ستاسو اوسه د زیدلل موثرین او زر د چې زیات په کوم دغاجر مح نوته د مح چاته ووي چې کومله اللهله الله وي کمم چې لا الله الله نې د دا محته موسی مطلب محد د فقطتهله نه والله موود ووکم د عالمانووکو نفا بدل اللذين نبذل قوة كسانو فا بدل اللذين نبذ بدل قوة كسانو سو لموشي ظلمي كدعو كندي يهوديانو قولن خبرا خبرا دا حتوة غير اللذي بغير داي خبرنا قيل لهم شويني شو وديتا ريتا سويني شو حتوة داي سوين حينتوة داي سوين حينتوة, داي حينتوة, داي حينتوة, داي حينتوة, داي حينتوة غنم غارو حبتن في شارتن داې په وکو کې خواړو د فابت د ل دا فعل مطعددي او دو مفوله غواري نو یو مفول بغیر د هر فچر نه غواري او بل سره د هر فچر نه نو کلام به داسې شي فابت د ل ل نه زلهمو قولن لن ب کوولین ته د قواً نه بعد د فیل به حهباې پوه کې به خبره قولا بقول يعني بدل کو هکسان ظلم او ظلم وکړو قولن وینا بقول په بدل دغه وینا قیل لهم کې ویل شي ودی تام ویل شي وی ودی تام دیت چې کوم شي وحیتتون هغه ونه وی یا حبتن فی اشاره نیوی او دغه معنا چې دا فبدلا دا په معنا دقال شي نذیت انهات یعنی ده نحوی چکم علما دی محمول الالمنا و تبعوی یعنی ده مانا باندې محمول ده په مانا باندې حمل شوه ده مطلب دا چې دل تکوس بل مخذوف ته ضرورت نشته ده بس بدل لللینا ویل یا کسان او چې ظلم کړه او کولر وینا بغیر دا کسان ناقیل لهم چې ویني شی ودی تا بدل په مانا دسه دقال یا بدلنا سرم مانا په مانا ده خزاع نو بیا بل محبول دا جنهشتوري په دې دیوانی امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کتاب د احکام القرآن هغه کې ذکر کړي چې علما د دې آیت د استدلال کوي چې ذکر او اسکار کې چې کوم اقوال دي نو کې توقیف ضرورت دی توقیف مطلب اکتفا کم ذکر او اسکار چې څنګه د نبی سلام تی کړه او مکه چا ته به بلې را بدلی بینه پوه په خبره باندې چې څنګه نبی ل السلام په حديث کې وي دي او ماشانته به بد لې را بد ل به نه لکه هدته په ري کې را ځي حث نمبر دو کې د برې پرغونه نو بیا ل سلام ل د شپې ته وښوي چې تهکه لته نو او دس ارام وکه او دا دو ووایه نو چې ته او دس ارام وکې په او دسې د شي دا دعا و او شي دستا د شپه همدسې لکه د چې پفات کې یا که پا خوب کیا و دسمات شیده خبره ده یا بندره پاسی په ها جدتا و دسمات شیده خبره دا و لگت اشپیشی تو دکیگی نتبا خوب پا احتمام شرا چاردامو کیا داد دا مسنون دو آگانی بوی نیو نبی علیه السلام برای ابن عزیب رسیلانو تتو آو قولا اللهم اسلام تو نفسی الیک و فوست و عمری الیک ولجات و زهری الیک رغبتا و رهبتا الیک لا مجا ولا منجی منکا الا الیک اللهم نفسي ما جمع او منتهې کتاب کل الذي انزلته وبي نه بي کلل ررسل الله هم الله اسلامته نفسي لیک مااسپ ل دی خپلځان الله زما بهځ نوستا خوخه وفه دو مرري لیک او مااسپه ل د خپل کار تا ته ما تا بدار کلې خپلځان تا ته ماسپار ل خپلځان تا ته لیک و اجاؤو زهري ليك او ماړو وليدي کول کارونه تا تام ي... رغبهن او رغبهن و رهوته اليك ان لا من منصر سردو يرم من ثانده اولو هيتا لا مل جا نشته ديزه پنا ولا من جا نشته ديزه من كسا نا الا ليك لكن ان لا او من تو ما کتاب را وړی دی ب کتابې کل لدي انزل ته ستا هغه کتاب, کتاب بانې چې دا را لیګلی و نبي کل لدي هرسل ته او ستا په هغهه نهبي بانې چې دا را لګلی دی دوای ورخورره برای میب و ته و شاده اوثمات ته مه وه دا به تو سینګه نو برای میب شو شو الله هم لاتون نفسی لیکوفدو مرری ول جااتته ظاهریې لیک رابتن رابتن ایلا لاملجا والله وَلَا کوي مَنْ لیک منتو به کتاب کل لې انزلته و بیا رسولي کل لې رس تهفرپه شوئ د نبي په و تینا. رسول نهبی ل سلام نه رسول ب نه ما سو وي نهبي چې وي ب رسولي کل لې ررسته نو رسول او وررستهې خو او نبی دی او رسول دی بیا فرسته نبی د پیغمبر پیدایشه صفت دې د مور په وخت کې مګا نبی وې چې پیدا شیم نه نبی وې چې لوي شوم نه او رسول دا, دا, دا دی اله شي چې کله دې بالیو شي او دته کله ته نبوت ډیوټي ملو شي دا رسول شي نو دې ته ما فکر دې په دې ځای باندې علماء وایي چې پیغمبر نه څنګه کم, کم کلمات ثابت وي نو عمر شانته دی زه ذکر او اسکار سکندر پیغمبر نو ثابت ته ما شان بکی دا رنګی شارح د بخاري امام بدر الدين ايني رحمت الله عليه هغه د اسلام دیوي قوم د تل قاري کی ته شره د بخاري چه نبيه عليه السلام صحابه کومو کو چی پرې او په نبوت تر صفات کې فرق وکا څه کچته هو رسوله ورڅ ته تر نه یو کړل او دغه صبرام معین معين کملفاظي ز ذکر اسکار ماغه توقيفي دي هغه کي بچي ته څنګه مزانه ردو بدلنه نن سبا خلکو چې کوم توقيفي ذکر اسکار دي ني چې په کمباني د قران او سنت متلایل شته اخلکو په یقیني هغه لپاره ته ني شته او بس په شوري جوړي شي دي او د به ومکتبو کتاب شي وي دي او په دنیا کې خوري شي وي دي او پای کې درود تازه دي پای کې درود سنجي نه دي پای کې درود اکبر دي او دا خلک ډیر په سوق او بشوخ سره وي خلکای ته موږ په ځای درود او برلی کلی دي کړه چې هغه مې نه پاتې کیږم که تر اوسه ته کومه دې یو ځل ویله کار کیدل دا ستا دې درود ته جای درود تن جينا دا قرانه سنت کې خدا نشته سه هاي شپته کوم کتابونه حدیث متبر په کې خدا نشته نور کوم له حدیثو کتابونه دی په کې دا نشته زده تا کوم څه نه جوړه نو زمونږ افستانانو سا سر ش مته لالی سرماي وایي ته بتر چې جرړ لټ لټې لټې نو بجدت په حرامي وي هغه بهچرته ک د یو هپته عاالم نه بیا نه ووم چېغه به جوړ و یا بهشيیه چوټ کړي وي او یا کی بل یو ب نه یو س به جووړ وی او خلکو ته ب بیایربرې چند دا وای کې دا د دی نو لکهسینه چې ته حراموي وړوې پلار صحیح نه وي د چرته سناکارې وي که نهسم سړې خوني ځه هراني نه دي پېدا شو کنه سره دي نه کاری شو کنه یو دغه شانتکي هغه کلمات چې هغه په قران او سنت کې او چې جوړ کړی نو د غیر ولټه شځه غیر ولټه ولټه نه هغه چرته کې چې جوړ کړی یا بې دتی جوړ کړی که ته مشرک په جوړ کړی پکار دادا چې پاند سحر پاسي اول <سؤال> کوتی وو وای الحمدلله الذی احیانا بعد ما ما جنا ولیه النشرک او له پټو چې پټونه راځه لري چې موږ له چن تر اكو پسته مرګت که په دې خوب کې زموږ له ساتلې وې نو کولی شو الله رحم وکړي زموږ دی راکو یو دین سبای زموږ پڅون کې پیدا کو چې سمودي کې د څنګه کارونو راپالې شي او د چردام دیو کې موږ دیو کې او بیا نمون سبا چې کوم څه نشار دی غوډي وي دا دغه زموږ څه څه وای لې شو وله یو په ځای سره پټلې ته منډه مونږ او چې ول باندې لهغه وختې پاسه کوي. څه چې اوس ما ته را پاسه. او څه چې هغه وګوځي را پاسه. نو پਤਾ وخت کې همونه څه کوي. پਤਾ وخت کې خو بیا زیکروسکار دی کېږي. خو دا وخته پاسه ده، باندې سره پاسه وګړي بشپېریو سټیږي، بلکې دماغ نه لګم وختې پاسه. نو زیکروسکار خپلو کا مازنهونکي ته وځي تل کورسیو وایي. درېځه لوي وایي، وځل وایي. دا رنې چ... درې کول چې دی قل هو فله خو ناست دا ب بیا سلام سار مخام تې درېژهوي نبی بیا سلام خو ور سره نور ن کامالمډېر زیاتو که نه هر و خو په دس کسې دو چرې فضول خبر نه کوله نوغله خو دغه هم کاې کېده خوغ به ول ورس فضول خبرې نه کوولې چې په خلله را نه اوس د فارته او او ووي او نی که نه په کار دا چې مون خودي سهار من پسې او ل دی ت کو کوونی دا درې <مشارك> ځله د ښام مخاوي ځکه ذکر واستان چې سونه ډیر کیږي ته هم انسان ډیر احساس کوي دا دري صورتونه اور سره صورت کا فیرونم وایا ځکه قران کې الله ډیر فضیلت ښودلې درې درې ځله وای په لاس شوشه پهتون په دې راکره ترتیاسو سره وای زارنګي دا په حادثه سبحان الله والحمد لله اکبر لا اله الا الله دغه تسبيحات 1000 ځله مرتبه وایا دا رنګه د څلورم کلمه لا اله الا الله و لا شریک له لو له الملك له الحمد و لا كل شيء قدير فلجل و يكري سلجلو وایا دا شانتي نور چې ولا اسکارته و لا حول و لا قوه د وایا نسله لې وسل سلې و سو نډير و لې شفاره سبحان الله و بهمدي دا څل پیری وایا دا دي باندې داسه هر ماه داسهار کای کنه نیو ګنټه 빌ګی دا منزل منځل ورسره وای خپل ځان ته ګوره چې شهر دی اوده نړیباتنه میفوتای کومسیو یوځل وای او کنه شرط ته پادښتہ په کور دي د نړیباته شرط ته په بچو په خاوند ته په ځان ۳۳ زلې وای او به پې تام کا او ست پې څا کو کې الله بری حافظ کې الله بری خسماده کې دا د قرآنی کریم نور آیه تو ندی هاه وای سورتی عسین وای نو له ذکر خوندی د دا به دغه مصونه اس کار پرږ دي او بس په یوو بل پهېون خو یاره دا درور دیله خلې ده دوولو کې بهترین درور هغه دوود د ابراhimی دی تا بهمونځ ک چې خله کوي الله مصول الله محمد واللهلی محمد کمم صلی تعالله ابراهیمم واللهلی ابرایمم د کامی ته م چې بهترین درور تا ویه د وورې زلهوایه لسونه ډر ویلش په نه بیاسلام چې سونه ډېر درت ویل شي وا فون خبرونه دا درت خدي یا حیو یا قیوم برحمتک اس ترس دا ډېر لري رواه الله نписوال کوا دلک اسکار خونې دي نو مزن اسکار خلکو پریحو او په بداتو پسیلیکیا شو نو په احادیثو کې دا باندې اسکارو هغه ساده دريخول شي ولې پسه کې و خوتل شي ولې پس کې سول دی نو دا شان تاسو کې یو لکه نبی علی سلام با یو ریوس کې راځي یو یاده استغفار که دي سلزل استفاارې د تمم ای استفاار او سوچ پې دوجه خدا لا ای نام م کويفل لا می کو الله داه تهاف کې داه کی اف کې الله وخت نه پوته الله دو عمرې ب کې تیر شو نو استفار وای سال پې کو د الله نه چله ونهونه مې کی کېلو استفار سره به در رز کې برتم را ځي که بچي دینی الله له بچ در کوي دارنې که باران ن کله به باران کوي که الله به فراخیر راول نو دا دورهه چې نن زنګي پس پلی گناہ بانی سکھ از تغفار نوی پاکپلی گناہ سکھ پیمان کی گینا پاکپلی گناہ بانی لکہ دا پیران غن اکلاف و لارد دی اولتا باز پاکی کئی و بائی سی پاکی کئی پاکپلی نو باند کوم بدل اللہ رحم سر والله واللہ زی رحمو کیوم بدل اللہ ندر رحم سوال کم نفا بردل اللذینم پس پردل کسانو آکسانو ظلمو چو ظلم کرو یعنی دی یہودیانو او لن خبره پهغه خبر دیرر لي پهغیر هغې نه قله له هم چې ولی شو دي ته د فان زل نله رالي ګلومونله ل نه پا کسانو باندې زله مو چې زلهې کوړه اوور ځ ظاب اظام ته تاون مرض راغو ټول په تاون مرض کخته شو می نه سا د برهنا دامان نه دی ما په ساف قانو ی سرپون چې د ویدی ستسقا موسیٰ لقومی از دادی سے نا تم نمت دکر کئی انپیشارو العویونی من الحجار. انپیشارو العویونی من الحجار. در کانی نا آغا چی نی جاری کیدل. ویدی ستسقا یاد کئی اغا وقوم چی طلب دو بوکوم موسیٰ موسیٰ السلام اس دسقا سین اوتی پکی در طلب تی. دا یا کنا ودو یا کنا سائن سائن کسي نو ته مونږ ویلو غره چې دا ته طلب دي الله تعالی طلب کوو نو باران چی نکېږي د بیا خلاص نماز استسقا کوي سنت دي دروازه موږ کی نسړي بهر ته وځي سفر وای په قبول ګناہوںو استمانه شي او دروازه موږ کی توو کی او حدیث کی راځي چې نبی عليه السلام با صادر به الټکو چې صادر وشات زوړن دوکنه یو په لو بيداتې ماته اوسو کو دوری کې خولي مو بیاسکې مرازې نو صادر به الټکو الله وي دقات سالای دا حالت چې دا بدل کې تپ رحمت په باران باندې چې باران وشي چې دا حاله ستې د کې کله کله نبی عليه السلام اومده شه مدوا د بغیر د نفلو نه مطلب نفلي نه دې کړلکه حدیث کې راځي چې مې ورڅ نه نبی عليه السلام خود یو صحابي راغو یې رسول باران نه کې قات ساالی ده سااروي د ترلوکو تون د نه حالاک شوتهواړه چې الله باران کې الله نوبی ل اسلام د وکوو تغلتهې د بیا اسلام نظر ممبر نه را کو شو نه دی چې ورې راغ باران شروع شو, شو یو هفته خښ کولی بارانه دا داسې باران چې بس هاف په بلله جبی بیا و یا رسولله بس دی والله ن سووکهه چې بس دا باران دوتره وشي په چا چاته ضرورت پ پاه ی وور وه خو کورونو کې بدرې دي فتون کې بوتې دي هر سلوانده خوشته شو په غواکو خدا فرهاخ اوو دا د به نو اوس کا هر سوه مغللاتدي خلک په یو شان باران لکه خیاو کو تنګ شي باران کې خلاص تنګ وي نو نه بیاله سلام بیا دو اوګه او باران بیا اودرې نو په حدیث کې چې کم مطریک دی د سلا س نو بخاري کې حدیث نمبر 1010 باندې او مرز جنوب مبارک عزیزېک لقات راغو د نبی السلام سلام د وفات نه بعد نو مرز جنور راغو د نبی له سلام څخه درته پاتره جنور پسی او ته وي چې نبی له سلام کله ژوندې وو دปริمال چې شککه به موږ همکه کو دا د دعا د وغمګلنه توسيله کا چې د دعاو کا جللا بارانږي اوس نبی عليه السلام نشته ته دا غطری ته مشرې نو تا مفتی تو لګمون او ته دوه اوکا چلا باران کی اوس غوری دی حدیث کی تاسو خیال وکئ د حضرت عباس رضی الله عنه دوه یو وسیله کړی دا چنده ده کنه دوه کولیش داغه دوه یو وسیله کا اوس داغه کی نبی علی سلام په خبر کې پروت ده دانش کوله دا نه کچو ورشه وdale ګیر سلام خبر د سوال ته کی چاله تاخه سوال وکي باران کی دا سیونه وی صحابو ته غوری د نبی په نبی علی سلام باندې به صحابونه زیات مه ینسوکوا زیات محبت پدشاو و هغه په دې په یو ځنګ موږ په خپل ناس باندې ولهم بولو خو مخ موجودی ماته جنازه مو پیوکا او چې کله کوم تیم داغه راځه او ختا لاسې لا دا هغه به چې تر هغه ستې کنه په خپل مخ هیڅول غل لاندې خو د چې خو خپل اړونه به په داغه پروتو لاسې کار مکوو چې په کاوه کې شو پیاوې لاسونه سکه نو په هغه مودې نبی عليه السلام په ژوند د نبی عليه السلام توواله تو سيله کړی جا خو بیایا دغه د مرک نه بعد غزات الله ت نه دی و ل کړي او د م نه م سو بهوا کوول دي شي نوای قان یاد کوی غواې طلب دغوکو مساال انسلام د خپلقومم د پاه د خپل قوم د پارا چې الله کومې د تنې نستتی شو اوسپې باران را وورهوه د فپل نه ویلمونږه ازب ووهه بیا عاس حجر پر ساق خپله بانندې دا کاری یاو مانا حجر نمرا دو تیو خاص کانه په پا میدانی تیخ کی. او یا حجر نمرا دو مانا چی دا یو عام کانه و چی دولس چینی و نروو تی. دولس چینی تی نروو تی نفن فجراتا. فن فجرات جا رشولی منوادی کانی نایس نتا آنشرت آینا دولس چینی. دلتا که وای فن فجراتا. او صورتی عراف آیت 160 که وای فم بجساتا. الفاازو کې تزارار دی س کف په سره جاری کې دو ته چې د او بخیت لکه د نر جاري شي چې نه شي اوونتهای فم بجت راوت کې دی سرت ل جوواې دا دی چې په صورتې را ا سا کې فم بجې چې ویللي ديغا د نتونونه د حالتکر کوي نو په اقابتداې چې د اوبه را خوت کې دی نو بسصررف کاړي پیلونده شو او دو ته بیان د نیمتونونه دی نو او به نمت شي چېکانه دا چاری شي چې دا چاري شي د داانې متې او چې دا ګډ کوټي دا خلت یا خپ ک تنکې نن خلکته دی اوګور ډېره زیاته بقدرې کوي اکثرښې اکثر کور کې په کور کې نزهونه چې وینځ ماشین به او لکه ب به بږي پهږ او تتهوخوا او بلخوا او ګوره داس راست دی پهې باې اللهډ سر خپ کېږي او جامي چې وینځې ته په یو مالټایو <سؤال> وبو باندې کار کیږي نو تری وسره سيټوي موږ هم ترڅو پیږه هټ والټایو باندې کوي نو څه خوب جامي خوب پکې وای چې پکې لاس نه دیوالې څه پکې ول مې چې جنې دی خېني و ان یې دې په سبه توي ده دوی و دا وګ دا شانتوي یوسې د وګ دا قدر هغه چې نه په موزیکي چې چا دا بومبې نشته دی چې اته دا ورونو دا کویان نشته دی دا بaje خلک بي په ورونو کې وړی وي چې نه دا او او جامونې یو منږې او خلکې لږې او بره فوټېږي ف به جسد کېږي او هغه دی په چمونو با راالې منږې ک بیا غټ منګې په سر کې او کانو دې کارو باې ټوپونه وای او را روانې او بر وي او غوی نه تپوسو کوي چې دې اوبو دا استعمال دا څنګه دی د د اوبو پهېقدره ډې خلک نه پوږ دا حدس کې را ځ نه می سلام فرما چې ته چار کې د ت به د اس سر یو زل خو فر دی که نه دو س ې س دی د درې زه نه زیات نهشته هو که نه انسان تمی شي نو نوغا خو بیا خیر دی که په مخ یوله په سیاتې او بهواچای خوکتتهره پرې درې زله زه پاک نه شيورې لګې نورې اوبه پچو نو نوویل سلام فرما وي که ته په نر جاری باندې ولاړوي که نه په نهر جاری نهر جاري دی ته پ کې ارام کې نو هم به فضو به نهې د بعضې بعد چې باتون ته نه ځ کهې چې په کمور کني نو بیا بمبر راللی شاور رال یو کې چاپېر او سلانه ټول لونده کې او یو دال ته بنیشي تو یو بل دیالتهواې فضلو به تو و ټای دی نه تېرږي نو بعضې خلک دا چل کوئ چې فضلو بو کی چاپېره پهانه کې تو کې ټینک شکې وله ټکته شي وړو ت خیال نه کوي تا دا واړه ت پسېدي دا ټول او ورې بمبو تهلاړي او به دی کې خوشحاله نو بده یې خني کې واړه چې وو کې خوشاله یې بعد ما جوړه نو بیا و به تکړې کې حالت ته هوته وو اسراف کوکاله نو ده خو دې غاخه کوس کوو چې په تا نه خپل نعمت ته نشي وپري سنتام کوو واخلی کې نو ګوري دې ورو ورو خبرو تخيال کول بګاری چې بنده پدې کې لکه احساس دuki لکه خیالو کې نو کور کې نعمت هم څه بچي سوال نه خبر نشي نا شکرای تیم رانشی نو زیست اس کله چې طلب د بوکو موسیٰ علیہ السلام لقومی دقبل قوم دا پارا فقلنا نویل منگا ازر بوهابی آسوا کال حجر فلام صاحب دی کانی باندې فن فجرت جاری شولی منوا دی کانی نیشناتا آشرتا دولس آئین آچینی تا دولس ولی شوی زکا چی دا بنیش ریلو کارو جنگ کون تا جی بند پا فطرت کی نا جنگ آگا د دې بچن ته د دوی له دولس او دولس چیني ولجاري کې تدې د فارشي دې جنګ نکي چې زه هر یو اعتبار بل د دې کرته ډیر کې له تر بل اسرایلو کرته ډیر کې ځنو چې زدا بېلې بېلې او ووي بېلې بېلې چیني وي چې په ساري نه ځل نو ووري او په یو بل باندې پېښېږي ترانه وویلکه سمابوګو کې دلاسو او سمابوګو کې دښتو او لو سمابوګو کې شتیمک نه دې له ځل نه ځل چیني زکر ای با جنگو را دیر زیاد کوئی نیس رس آنش رس آئینہ دولت چینی قد پتکیس را علیمہ و پی جندلو کلو ناسین حریہ ویڈالی مشربا هم زید عبوس کلو اقبلا هم مشرب دعبوس کلو زید وقتو کی باتا گدروائی نو کلو وشربو وقیل لهم دلتا کی قیلہ کلام حضف دیخوا وقیلہ کلو وشربو اویل شدیتا کلو کرائی وشربو اسکائی بسم الله الرحمٰن الرحیم رزق الله انا کو رزق تل تک خورات تم رزقوی ثامن او صلوات کنه او دی وبو تم رزقوی یالنده دا وبو ور د جون لازمی سدس پقوتون ګورې چې وای کوته شی وبو نو سیرګه کوته شی وبو ذات ته شی وبو دتاله سو بر نه کیچته تګي چې ساب سکے شي یو کو لو قرای وشربو اسکای من رزق الله ولان تاسو مګر ځای کې لوې پزک کې مصلي دین فساد کوونکی دي کی یو نکتابل لمزه اوس په ریحو هه بن اسرایل په خوارق پسند کړي شوی وای تا نو دې پیرونیانو کار په خدمتونو کول چې دا نه وس زیاتې شونه د لميترکو را سی کنه ځکه دا ایو بن اسرایل کارا کو دې بن اسرایل وسیرونیانو کارا کو مدبه ولا غیر ټای ور کا سرکاري نه ویکور ټای و دا څه مطلب خا نه کار ما فهمتي غی شنو رټی ترګالی کیوس نو زه په ټول هټاسو د خپل مرزای په خوراک په ستاندې کړن شي وای د عزت او دا آزادۍ په خوراک په ستاندې کړن شي وای او ستاسو خوراک هم له شتاسو د پریمانه وب ملو شوې دا څنګه ستاسو د لنډه حکماتو خلاف ورسیږي او دا سیوی دا سیوی کله چې یو انسان غریب وي دې تټوی تر چیریاں مشات موتاز غریب خو چې کله کاروبار شي ګلورو کوي چې دې سړی او دې پکارو لګیو په چیرې روان شي ورغ شي بیا دای نه غشا کوټنی ریش بیا دای سردان او میان شروع کی ور سره د خپل خلاص هم دې شروع کی دا پرسمو مقابلي شروع کی دا غي بهزه یېم شروع کی په دین پکې بس بکوالم شروع کی ایا شېم شروع کی ورکان میراث شي صادرش صادرميراث شي ګلو پټا شي نو لوپطا ام بیا میرا د شیتو پېشي دا غېند نه ته وای جوړ شي او د پرتوګ نه بیا هغه پاجام جوړ شي او د پاجامي نه په پتلون جوړ شو تایږي جوش نو دا چې کله باندې غریب دی سمجامې چيخي له کلتاسو چې دا څومره فحاشي او به حیاي رازي نو دا بیا دی مالداري سره وې نو زاپورغو غریب ویسامه وي غریب ویسامه خدا سي له ځمالداري شي او ځدی اجازه قرانو سنت خلاف شروع کی به پردګي شروع کی یا شروع شي تیري پی سي دي شوي نو څنګهونه شروع کا؟ څنګهونه شروع کا؟ ځواړای شروع کا؟ خراس کا خو ګوره اسراف وکړه خراس کا خدای له نافرمانی وکړه نو کولو خوای و شربونس کین مېر رسول الله درېک صلی الله علیه و سلم اته استاخرې در کړی دې ب سورۃ ہود کې الله رب عزت فرمای و ما مل ذات پتن فی الارض الا الله یرزقها نشته دی ځین د ثرب ما دا کیله کینه غیر رزق هغه الله باندې او تاسو که چېرې کمایې زه پروت نه دی کې تاسو کومه لخته د خدای په کسبه برابر کړی وي کم وخت خدای نه فراخوله تاسو ته دیرو کول ګوره د دې رزق د پارا فلست دबई دلاړ شي سعودیا دلاړ شي او چې الله ولا فراخې نیول کې لوب شي صحیح دا کېنی نو اوش تاله دا فراخی خودی درکا دو دوست ددی بی کدری مکوا ددی ناشکری مکوا ولا تانساو مگرزای فیلورزی بس مگا کی مفسدین فساد کون کی بستر وزوللنا او سوریوکو مونگا علیکم الغما ما پتانسو بانی دوری ازو پتانسو باندی دوری ازو وانزلنا او رو لیگل مونگا علیکم المن نا پتانسو بانی ترنجبین و سلوه کولو خره اول مونږه چې فرایمه ته یې ما دې پاتې نه ما هغه راځورځه ځکه نو کوم چیرې د ګړنې کوی شکر مړه کوي و ماز او دی خپل په مونږ باندې دې نقصان او نو زموږه و لکه نو لکه نو دې فرسمه ځخله ځاونه یې زمونځه دې ګون کې اگر یې متنی دی الله وا پسمه ورستور روان دی اې 66 بیا زو با تکې نهسته وای زیات کوي هغه خپل نایسي ویل داخل شي ها دیل کړی تا دی وکولو خوراک کوئ منها دي کلي نه ت شوسم چرتهله چې فغهستاسو را غزن پرمانه اوسغلو باب د داخل شو په در واه دي کلي سژدن پجزه سره تا بدار سره وکوو اوایي ح تن کلې م د بخ یعنی هغه کلیمه چې کوونهونه بماف کېږي نیر لکو موګه بخنه کو تااسته خط یا کوم دکونهونهستاسوو ور نزي دل موسیین کو کاروته بد ځ نه د بل په کسانو زلم و چې زله مې کړو ینی دی یویانو کوولن خبره بهغیر دا خبرې نه کله هم چې ویل شي دي ته د انزل نهله ووي پا کسانوبانند زلهمو چې زله مې ګړیو رج نذااب یعنی تا مځ می نه س دا سمان ما به ضب د کاو یافکون چې دی د الله و ازیا چا غ استقاې خللب دووکوو مثاله سلام لقومې زبلل قوم دپاره فپلنا پهوویلمونږه ازبو وه بیا س کلل حجر په همسا پهدي کاني حجر مونګکاني وایي تهسو تګټه وایي ت د فند فجرت چاریشلو من هودي دولس چېې قد پې کې سرهلی موپندلو کللوناس هررويډلی مشربه هم زغوسکلو خپل کولو وشره او وی لم مون ديته چې کوریا اوس کوم ریسل نه دی رزق الله نه ولا تاسو موږ په نړۍ فيه لري په څما کې مفسدين فساد کوي زم ملک ته پاره دوه کوي خلاري څنګه ملک فساد کوي دایره مېګريس